مکه صورت ته نوځو کیږي نو ځکه چې بيضا دي روم نه مکه صورت کې تزيف تبليغ وا چې مسالغه به دره را ورسوه نو دې صورت کې وي امتحانات و راځي امتحانات ورڅ کېږي نو دې امتحانا یا لیگ ایمان امتحان برازی دویم مرکی صورت کی تسلیو نبی علیہ السلام تا حدیث صورت کی تسلیو مومنان تا دعوض صورت ابتلاع المقمدین و حلاق الجاہدین مومنان تاوی امتحانات صدربانی سے کی گئی دویم سوق چتا او پتا امتحانات کی او تاسو کومینو په تکلیف کې کې هغه الله توازې هغه الله سکه دا ولنه خبره چې امتحانات راځي نو دا کومینو ذکر کوي تراس نمبر 27 اوښتمه کولی دا هغه وروسته وي چې کم چې کم دنو مخالفي نو هغه الله سکه تبا کوي لوته له كلام کومه تواکړو نورې تواګړو دا تر سلم ختمه مثال ذکر کئ چې دی مشرک په کوم آلې هوبان اعتماد کړي دا مثال د چولا کې رجال دي دا یې ماده ده فزوله دا را بچ کوله نو لہذا او تل ماوږي ترغيب ته کوم نو بیان د مسلې او کا او طریقه ده بیان او ذکر د امور مصلحه او بیا چې کوم نورو او ترغیب لاله هجرت د چپ پنځه تر اخرت سورته چې لري پریږي په خپل کې لکي نو کلی واه پرې ده په سلامه پرې ده کله واه پرې ده په سلام او اخیر کې به اشاره امتیازات د امتحان د مسلې تفصیل او ناشنا مثالان قبول امتحانات فرادي اول امتحانات پر رضی ڈاکٹر کریم عدالت کو رہی مخالف بتواکی سالورم یاد کی ہوئی دیش پګو میا ته تفصیل امتحانات بر رضی نو د چارو طرفه بر رضی یو د نزد طرفه د ډیر قریبی او خلقو زمور او فلار استاد او غیره د طرفه در دو, دو لیڈر تایپ والکو دو طرف از مطبوعین و استادان و زدیو خلکو بیا امتحان شمری د نوح علی السلام واقعا امتحان مسنګی د ابراهیم علی السلام واقع اګبا فی خلق ایتر کوچ دیو پری خدله چې څه شپدي خبره شوی ما من نام نیبال او دیوا دایوا سوی لشی وی نی پری باندې امتحان نیکر شوی مطلب چېر ته ایمانی اول تسوی امتحان نوال. او چې څومره ایمان دې دومره سي چې څومره ایمان مضبوط او هدي نو دومره امتحان سي مجبور او غو امتحان یقینا ازمایلي مو عکسان چې مخ کې ویناو خپل الله دا صرف صورت دی ان کبود کې وایخه ها نور څه مساله بیانای چې څنګه ټول مساله مردا حالات کې نارته لک سبر وکړه دې دې وسبر کې دا صرف صورت نه کبود کې وسکو وعیو، صرف وعیو بار، او نور بد امتحانات دو وجناس چې امتیان رباندی راشی، نمس اللہ و بیان اینار، ایمان تز خدا نیر، اکلو ایمان دیگر نیر، یقیناً ازمائنی مو آکسان چی مخیدینو، فلی علم ان اللہ واللزین صدقو، یقیناً خارکلو اللہ رب و رضب، خارکی با اللہ، جزاکی با اللہ آکسان چی، چی درشتی نیدی، فلی علم ان القاذبین، او خارکا چیزاکی با اللہ رب و رضب اما ذوالذین ایمان کیا کرتا ہے چملو نکي باغ ایا سقونا اچھلیو خلاصہ زمنا په داسې سره کې شوق چې امید لري د ملاقات داله یقینا رسول الله صلی الله علیه و رضوان کی او الله روغور کوه بادشاہ پمنجا ده دا ولنه امتحان دات کمونو نفس تر امپیان نفس پر ذکاولتنه پری عاملی کوله ته مونږه پریری داवत خوله ته مونږه پریری پاری کی سخت تیراضی مذاغه برداشت نه بری یری څالو ر امتحان نه کولا موږ او ما جادا په نماو ವಿಚಾರ د ر نفسي سوک ته کم نه راکړو کی یقین نه نه کړو کی د خپل ذاته پاره یقین الله تعالی لرب الالعالمین خام خامې به قران مطلقا سنا اوه ګسان شمیراله ملو امتحان دې برداشت کړو بدل بدل کی خامحال <سؤال> ورو کوم دې نه ګناو نه او بلل ورک کوم دې لږه خستا عمل شریعه مالته او اسنه الانسان بیوالیدې دې امتحان د مور او لارې طرفنا د سبوې چمتو او داو کا لنګې ډیګریو کا لنګې ډیګریو کا دوره پیسې وګټا دوره پیسې وګټا او داو کا او داو کا او داو کا او دین ته ونیو او اسنه الانسان یعکی نن حکم وکړ دې انسان دا مور او لار بار بار وائذ خو احسان کو و کلی په تاباله چې تیڅه دار ورګې د ما سره ځشت چې اغه سایت نشته طرفه اړی باندې د ایمانه بالکل کله یې امر جو کوم چې د مور پلان باندې نشته دې نو بیا ته کومه د افسر د کوم نه عمل او د وزیره کوم نه راول د ما چې کوم نه راول کله یې جو کوم هغه الله تعالی وا پس خبر او کتاب سره پای تاسو عمل کو نو خوشالي عادتان چې ما له عمل خا مخا ده نو کوم او زینو خلقنا او سورنا چې وی امتحان کې ایمان بایلي او امتحان تزانتياري په ایمان کې سکی خلقنا او دی دي چې وی چې مان دا ولې په الله باندې چکاله تکلیف اوره کړی چې الله دې کې نو ګرځې کو شیبد فالکلک دا عذاب ده الله لکه ده نه عذاب ده الله اعظام دا اللہ دا وجه نا سرد دا گناہ نا بندیگی دا خلق دا تکلیب دا وجه دا توحید دا بیان نسی بنشی او کراشی مدد تا طرف دا راستان خام خواهی دے اننا کننا و آکو مونتا و سریو یعنی دا ذراع خواهی دے اعنی اللہ کو پا غبانیتی پسنو دا مخلوقات کدی والی آلمان اللہ اللذینا او خام خواهی پوی رزکارکی با اللہ و کسان چیمانی راودے دے او نماطووری بده ترابا او استاد بده تو مشرب بده تو لیڈر بده ما بیان علامه صلاح دار غونارې دم په غاړه پریر سره کدار دلته دار غونارې دم په غاړه با که سان چیکارې کړې آي که سان ته شيمان راوړې دود د سر د مون باندې خام خو چتوم جرم نه ورچت کو په ماو به هامي لینا او ني دي چې کومه چتهون کې د جرمونو د ویله مامولې بالکل یعنی دا داسین چې یو کتاباله شغبل به جوړ مثله شي پات شي په هغه باندې ټول جرم دی په د خپل سره البته په استاد استاد ډابل شو چې دو تو ویل واره ګنا دي زم ما په غاړه نو دې وینا گنا څه شو ګناراره او دا گنا ګنا په خپلومن او په بل باندې خوښته خپل ګنا ولا عملنا او قام غاوچو کی اسقالهم ان مملکه ازبوني قنديري دروځن او قام غپورتکی با خپل ګنا او بجو جنا سره د بجو جنا او کا موږ تاسو غوښتل چې دینه پرځته ما د دې باره کې جوړول و الله اکبر صلی الله واخ دې تلاش مره د امتحان ته موده سره دا الله اکبر صلی الله یو جننده علی ګرم دې کې مگر پنزوسنا دې نیم څو کاله پول مروبه د باندې سي امتحانات دا موه چګني به سرودنت یاني غا بڑډاولم ان ان المؤمن لا يموت على الكذبينه مؤمن مري او په تنبی باندې وقولې د نړۍ نړۍ د دنیا نشي لا شي نړۍ نړۍ د دنیا نه دا دنیا د میدان نه دي الا 50 عام فاقذههم الطوفان نده یې کوم دنو کونی ول دی لره طوفان هم او دې ظالمان لازمي قدرت راو کېشتهاله ولرره او ګرزوله دې هر نه خلکات ده فارم دې مواقعا دای ابتلا بسنګي دای انتهام مسنګي نو د ابراهيم عليه السلام موخه ذکر کړي او او ابراهيم عليه السلام چې کله یې خپل ځان ته ایواز وګيدا او دې نه دا کنه دا ورته رسول راځي تاسو وګورئ ان وا تاسو دونه مين تاسو باندې کې کوی د بوتانو درګهونو جوړوي درو یع پیړا کسان عبادت کوي الاین الاو تاسو شنو نه ازه دا کسان عبادت کوي کوی تاسو الله نه الاوا منو دې واجب دار تاسو رزق او الله در روزي او عبادت کوي دا او شکرونا او قدرو پېشته کوم نه دا او کوشکولوا یلین جورجون اهله الله تو واپس پېشته تاسو پاین توزیو ختګ زبوم ممن تاسو نسبته درو کوی دا بون سره لګي اوم ابراهيم عليه السلام دا وېدو انوم توه یاګا وایندو 거짓 په تاسو نسبته ضروري کووي یا اخيرا نسبته ضروري کړو ها ډیرو ډالو من قبل ګوستا اسنا مکه نشه پیغمبر مگره صوفه 아이 نو ګوري سرنګ پیدا کړو الله پیدا بیا بو واپس کېداره یا کینداره په الله باندې آسان ورته وای چې کومه پسما کې نو ګوري چې سرنګ الله پیدا او بیا بو یول شونا ست اخرہ او شوروب کی څنګه نو او پیدا دو کیه پیدا یې سرستانه ان الله تعالی الله تعالی سبحانه و قدرت والا سزا ورکیاو چې راجو کی هغه مهرباني کی په وجه چې را دیو کی اوه الله ته واپس کړ شي نی تاسو خلاصې دن کی دا الله نه کمزور کون کی الله را بسمه کی او نه په اسمان کی دلته دایو کو یو د قرآن په بوز دیشته والا په د ابراہیم علی السلام قام چلی ناغي الها په اسمان جوڑ کړیو رضی وژنه او سردل توي والا عليه السلام پوما لكم من الله انشتا سردا الله نه الاي ولي صدوسن مددګار او تاسو څنګه ذکر وکړی خدا تعالی نه او ملکه داغنا خدا خلق چي نامي دې مهرباني ده الله نه او ذا خلق دې زاب دردوونکه جواب قومه نو جوازتان دې دينا پارو دې اوتلو وني او حرکو يا وذ دې نو خلاص کا اللہ تعالی د پورنا یقینا فدیکنه کړي د پردا کوم چې مان راوړي او ویر ایبراهيم یقینا جنکړی تاسو سکندر الله نه لاو غوته سبب د منی په میا تاسو کې په حيات دنیا بریچونامه وکي نه د دې د وجه نه یو پر ثلمین یاری سره بیا پر د قیامت انکار او بزنس تاسو جوړون نه اولانت کو بزنس تاسو جوړون او باندې او زاست تاسو له اور او نو او ایدو یقیناً زیم اجرت کو ان کے پترد دقل ربانی یقیناً اللہ نے زرور حکمت والا اور ارکڑ میں ازلر ایسا کو یا کوب بجے بچے وجہ اللہ کی زورتی من نبوہ اور غرزولے میں فاولات دکی و کتاب اور ارکڑ میں ازلر اجرد دنیا کی اور یقیناً دے پاخرت کی خامکار کامل و نیکار منا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدیان سمودیان مدین وعلی فرونیان دا و خلق پلندو تذکرہ کی چکم اللہ رب و لیزت تباک شرید آلی گلی مولود باور کی چوید پلقامتا یقنانتا سو خام خارجی پلیتا آگیتا سندہ مخشویستا سندیتا یوتند مخلوقاتنا یعنی تاثر دی موجیدین جئی اینکم لطاعتون الرجال یقینا تاثر آزیه لکانتا و تقوون السبیلہ او شکوئی لاری دی شکمارونو یا و تقوون السبیلہ او کٹکوئی جکمیو لارد نسل یعنی دا نسلو علی لارد پیدی او رازی بکرم جالسو کدی گناتا و مجلس کی دا سدا کوئی لا گچوبو ست ترقی غنی هم جنس پرستی و تا تو نا کینادی کوم المنکر ذالکان ذاه چلیو کی کولا یا شرکیات یا المنکر ازرات دماکیو کی وما پماکان جواب قومي نو جواب زقامي مگردا چقالو تی ناو عذاب الله دیو توي راولم تا عذاب الله کی ته دریشتینو نا هاو اونسرنی علا قوام المفسدین مادا جو قدماء بریاله کمال را فا مقابل در قوم فساد کرکی فلم ما جاعت رسولانان ورکل چلال راوڑو فرشتو زمنگا ابراهیم تذیره فا اغیواتوی یقینا منگالا کون کیو دی کلیوالا اسیدون کدی دی کلولا یقینا اسیدون کدی دی دی ظالمان اغیواتوی دی کی خلود تی اغیواتوی نانوالا امیمن فی آئی یقینا کوئی گو پاگا چا ها ما خلاس بکمون دلرا او احل دلرا ایلم را تا مگر خضا ددنا دادا دپا تن عذاب که هر کلا چرال زمانگا <سؤال> فرشتی لوت علیه سلام تا نخاپا شو پدهی خاپا کری شو پدهی وانه او تنگ شده دینا پا پختو که یا تنگ شو سینا دید واجنا عبیوی میا ری غم بکو ای اغیو تاوی لاتخف میا ری او غم بکو یکنم خلاسون کسته آیو نجات در گفتار راو بار بچ لده مگر خضا دینا داده دا پاتونا پازاک که منگرانا دی لونکیو پوشیدن کلو بانده دی کلو بانده یا اپد دبارینا دی وجنش دیدینا فرماند یاقینا پریم خودا دینا یاونا خواد دل کل صفا پاکا یا پار دا سخوام شداغی داقل نکار اخلی چیاغب آر مردار دی ویل آمد یا ناخوام شوی واد دوی منمونا مذيون وراسته میرا علی گلی اور اردو دی شوہر علیہ السلام چوتوی لو قوام عباد دا اللہ عقیدہ ولری دا درست نه او مگی کی پرمزرور کی برسات کو ان کی مداروزل گن دلرا نو نی ول دیلرا ذر زیر شب کو رن کو ملک پل کی جاش مین وبرات ادیانو سمودیان یقینن خارش یتا اثر بنگلو ابادود دینان قست کرید شیطان کل دی عملون دی وبان کړي لر دلارونا او دي ونیرو پیار تو دنیا کارو کې خپو يدل یازونه وږي دل وقارونو فیرون قارون ما دار اسړو فیرون من صددار او حمانو پیار او جن دیر اسم دې اخلاص کړي راغلې دې ته موسی راغلې دې السلام صاحب دې لونا عزیز متبرکانه بسمکا کې او دې اخلاص دې دې دلانا نغنیو ګورا لا طول دی ولې به کو ګنا او ګنا دې باندې حاریو دینه دیوله مې پجرم دده ځنې دینه غو چرامه ور ول پدیبان باران او ځنې دینه او چونی ول دی لره یوی ناری او ځنې دینه او چې دوه پس مګه کی او ځنې دا او چې دوه نکړل او نړی الله چې یاته کړې پوری پوری اجازه د مشرکانو خو دینه دې کی شفلان بابا او خلاسي شفلان کې او ب کله ووي مو سره د لایللي مو سره دادي او ډیر کله په د ملبانې ناس کې نو جواب مثرله الذي نه تخصو مندون لا ولیاثال الله کسانو چې جوړي ددي ال لا لا نورزی کما کماصل لان کوت فشان چې کمظان کبوت دی دزثال د جولاګي په شان د اقهایته چاغ چې کمو جوړ <سلام> کړی <بل>. وي <سلام> کور یا مثال د حساب سره کوي یا د مثال دا غي اهله هو باطلو دي دا ان કબوت سره لکه څنګه چې جو لاګي بده کې خطا دي چې یی نو دا ماج تار جوړ کړ تارونو مداصره کور دي پرې کور وایو لکه وتصره دي خطا دي د قشادت کې کم ده نو دا مشرک دی کې خطا دي چې د الهه واطله زما سکه عبادت کې ورالی چې سړی له ګرمایي کې خپلای کې د دشمننا د دې بچاو سو فائدو کې او جولګی کوردا څخه ولې؟ دوی دا د عقیدې د مشرک مثال لے۔ ما مشرک چې عقیده دا خدا د جولګی د جال په شان څه ده؟ عقیده ده جولګې چې د جال جوړي دا ذاته کمندره دو ګیډینره چې شنو سکی نو مشرک د ګیډینره کې د راوباسي دي سره دلیل نشته دې به مشריק چې کمنو په دې کې څه دی به دلیل حادثه سره په دې کې هیڅ دلیل چې کمنو نشته بل دا دی چې دا د اړیدو بجاران او غیره جو لا بجاله جوړ کړې په یو ګډ کې زیارت قوم د کلیو طرف ته دی یاوال ته چې کمنو او دیوا دا جوړاګه وال ته کې ناشتي نو دې ما مچای چې کمنو کله خار کې دي کې مچان به کل سګي خار کې نو دو زیارت کې چې کمو خله جوورخ کار شووي عامرنډې بچ هغه په کې چې کمنو نندا ټول داغې دغه حالاتو داغې چې کمو مثوي هو سران کبوت استخت وایته وای داهنود یقینا کمزور به کورنو کې خاامخ کور د جوړ کې د لا کاالړ کې کوی د یان الله کوي کې پاغ باې چې د اغالا رسول اور حکمت وانا او دالی بسال ما جب یانون دلار خلقتا نکویږي په دې باندې موږ په خلک عالمان وګورېږي پیدا کړی الله اسمان او زمکا حق تارک الله یا کینن دوی کې خامخان خلاق پر دیمان راولونکو او ما او وحیا هر کله چې امتحان راځي او استاد دشمن با الله سکی تبا کوي په نارې بیان ورکنا ارتلال راځي امتحانات پرواه وکاو و ننره کومونو بیان وکا مونڅ کاوځه ډېره د मजबूती ودلو ما او بیا بیان کا او قران چوي کولې شیتات د قراننا بیان کا او چوي کولې شیتات د قراننا په وندې د مانځکوا یاکیرن مشر اعظم نکیدو الفا شاده پلیتانا لویا پلیتیس پلی شېرا هغه کومونو حق نو بیان ولې حق نو بیانول بوزدلی دا دا بوزدلی نه مونږ ماناکی ول منکر له منکر څه لري هغه چې کمونو په خله حق نه وایل بند بنده فاتل دې دې منکر نه څړلې کټ مان یې حق نه څړې موسکه باندې نوموز کوه کنه صورت مطابق وي ان صلاه تن حال فاشال منکر ولا ذکر الله اکبر او یاد الله لویز سجده د الله یاد بي سجده نوموز کې چې الله یاد شیدا خبره وکنه او دا چې تموز کینو الله دی یادې زو دینه بللو چه اللہ پسکی یاد کی اللہ پرویگی پا آغا بان چکو یه تاسو زنی و مولاد آئی پی داغب اعتراضی ناغل جواب په خولی طریقه ورکا شرموائی ایمان و لا تزایدلو آلال او باسو بای سمکو دی کتابو آلال و سرام اگر پا آغا طریقه چو خیستوی مگر آغا کسان چی زیاده کرده دینا خطا تا چو کنزل منزلو کی نخیر ده کبیالا گتیز خبرو کی وقولوا همنا بلی ذي او والدات شيمان راودي په کتاب نازل کړې شه د منت او تنازل کړې شه تاسو ته لازم وګویل تاسو دې کیو امو یو هغه الله تعالی کې خوذم کې ذکرانګي نازل کړې نه تاسو کتاب نوک سان څور کړم دې کتاب ایمان راودي په دیوالې او زنه دې خلقونه وري شيمان راودي په دې او کار نه دې دینا وګا خاران وما كنت تتلو او نویتو وما کو من فلی او نوته چېیان که د مخک کې کتاب ننس ک تاب پهلاته خو تو بیا می اوېديیکل <سؤال> کول <سؤال> په خلاص باې په دا کوک کې شړه او با لپه اوس چې د د ځانه جوړی خو تاالله ځیننو سنګه و جوړلو بعضې دا ونه صففا صفه تړو دا سانانو کې چ پرشه دلم او کار نه کې د تون زمونږ نهګر داالمان اوای منسه چړټ اعتراضات کې او د انشنلوړی په زبانې چې کم نو موج د پتورو د موجوده اختیار د الله سره ده نو تصيي رين دبان مزر مو بين يقينا د يره ان کې صاحب اوله ميه په كموجزب كار مو بيخين اينه د پورو د ادارات يقينا ناظر کړې مليتا ته ناظر کړې مليتا ته قران چ بيان اول شي ده خام يقينا دږي مقام رباني دا نو سيط فالاكم شي مان راودي کوو سوند مني نو تو وایا شي کا فاعل الله پورو د الله کوم يم ما کوم کوئی دی باغوان چثمانو کې دواج چثمان کې او کسان چې مان راوړې په ناجایز او غیر بیا دغه باطله لګالې چيمان راوړې په باطله انکار کې د الله نه دیتاونیاں سره دی په زمانه او تلوار غواړستان آزاد کوڼوینې ته مقرران خامخاراګله وزيتاز آزاد او راضی بې ته چې کمنو ناسافي او دیو کوي دی نه چې ساجرونه کبله آزاد تلوار غواړستان سزا یقین د زخ خا مخ را کېونکې کاافرانوړران یو یخشا ماضاب په کمه چې پټ کېدي ل رااضب دفااض دی او لاندې د خو نه او بهوا زوخ ما کو تعملونه اوسکه یا راجه تاسوکلی دي نو چې اوس دو نه پرېدي بیان د وکو دلیلوو د فشپل او نهدي پریدي نهملک د ملااپلند د خپی د تعلیخ پلی دي کله دا موای چې ما پهې خپشي کوي دي او دا موای چې دا زما د پلا کو چې په کلی ماین شوي الله د پری دا ځان ل لا دی چې په ملک مع شوي داسې مینه د ور سره اوکړه چې هغې نه دو وجه نه د الله پرې د الله قانوندي پرې خوو داېې ملکته سوي هلاوي دا دې ملکته په کلی بنمې ک د دوواې بلې خلپوسسي کړي دي استاد ما پلان کې خلळे او یو رخصم د کلی کوشي را تهياديږي پرېدا وسړیا الله رب ال عزت دین د وادنه نبی عليه السلام ما ک قربان کړل استاد خلळे د مکه نه خلळे ولې څا ته ورغه چې پټې پرېدا ملک د مولا فلندې پیر طالب کلی هر ملک ملک ماس کې ملک خدای ماس وبا نیامه آ کثانو چې مان راولې یاقینا اسماک زما د پاره ښا پایایا پابودو صرف जबाबندگی وکید بلچانا مړ وسمه را همړي ونه کولونه سينزای کتل موت اور بل دې اسرائیل سره ډکل کډی دی په خپل کلی کې په خپل کلی کې ونه مرې بل ځای باندې هاري ونه څه نه غړې آسا هوستو ساکون کې مارګ لرا سمهلانات ورجور کار دې مړ شنو زی بچا خو لا الله تعالی اوبیا متوافق کړئ تاسو يرځي کوټه مې راکنه دا برانه واخلي او ملک دې داد براله زبټ کی تاپور براله روان کی سرډیا هغه آسان سیمان راولې هغه ملک دې نه بکم خاور وکم دی لرا تیار وکم دی لره جنات نه باغلی شیبا یی بلانه دا غنه والی همیشه په دې کی سخه استیاجر د مزدوری کوونکو عمل کوونکو هغه آسان صبر کوه الله ربی می توکلون پر خپل باندې ځان سپاری تیر خپل کلی کې څټنګ شوې کنا سرډیا وړو کی ود دکان گئی وارثلا چې کمند نو یو لګون د کیمامت او ورسره یو لګون د ذمہ داری نو صد یو طرفه راځي صد بل <سؤال> طرفه راځي صد بل <سؤال> طرفه راپا نو ټیم په دې سړی سګي پاس کی چې بل کلی تلار شه مخرم بس نامرغي امامتي کوي واقعي من بدل لا تحملو اسکا او سم رړي د سارونا ها زنده سارونا چې نو وړي ځان تر خپل خوراق پاري وای خپل بوجښت الله رازق ورکوې دی لرا او تاسو لروم هغه نار په یا العليم السميع العليم اور اودم کو پویازاد چې لورجن سم بیان وکای دا ست طریقې سره بیان کو چې اختلاف د تیپا کې نه اختلافی طرقه کا دا ست طریقې سره ورته بیان وکا څو ته دا کوم تاسو منې کنه دا کوم منې کنه دا کوم منې کنه چې دا ورپسې نه بلو مو منې کنه په دا ست طریقې بیان کو ها دا ست طریقې سره ورته وایا په لوم سال کې دینات چا پیدا کړی اسمانو زمکا او خدمت کې له ګلېنورو سوقمای نو زر د چې دی بوې الله او توا له د کم دربار ته بیا دي دربار ته ور شي کنه فانا حکومت کم دربار ته چې کم درو واړول شي واړول شي دې واړول شي دې الله شتور اس کلمایېشا الله پر اخکیو زال را را را شي را دې کیو تانګېې ان الله بكل شی نارې ما الله کوي او که تا په سوګې دینات سوک وری چې کمند د بار نه پاتاز کی باندې سرزمکا قص د مارګ نه خام خاوای نه یلا ورطوا الحمدلله بلک زیادت دین د عقل نه کار ناکلی دی دنیا باندې مینه مړ زکه نه دی پاتل کی هوځه دا کلمه له نشته خو د دنیا باندې زکه ته حجرت هجرت نه کوي منلو دا جون معمولی په غر مشغولتی او لوبه وای د دار الاخره یقینا کو رستونې زینو غجو انده وړا داګه د پاره فکر وکړه لو کام العالم کتاه فایدار کیږي په فلبل وګورغنا معلومه شو چې دنیا رکا ورته چې کلب کیشته کې راګیر شي او دا هر څه معمول دی نه کړش نو ډایرک وچی یو والله یو والله تدقه دنیا واه تاسو ته رکا ورته چې د دنیا ته نه کړشي کنه او راګیر شي جو څمبل شو کو نشته نو فطرت را بيدار شي او وي چې یا الله مدد اوسه را فطرت څه شو را بيدار پاور کې نورو علي الله را یو ځکون کې هر کار چې اخلاص کې الله دې دی چې صداع جوړې دا الله تعالی چې نتیجه راشي چې کارو کې دا غنا چور کوي دې لرا او دا فائدہ لري زړه چې په و بشري اوله مي راو عین ګوري چې په لوند کې الله ته چغوانه چې ولې دا مان چادر او د خف داسو او شو کوور شي خلک چاپیر د دی نه په دنیا ور بل بللی او دم دا مکې والسه دي بامن باندې پهبل منون په مټانو باندې او به بات لبان د مان را وړي او انکار همن دا لا دی کار کې ل ظالېماندینو سوک ل پالا درو او د روژم افلاه کله چ راغ د نیشته په جانې دا د کاافرانو وللی نه نوترغی ولذي نجات فینا اا کسان چره کوشش کی دوباید دزي اي کوشش کی زميداري کی تما کو ته کوتي لګي نفينا پر زمون کو دین بارا کی سکی کوشش کی قران را روانه دل را روانه الله توحيد بیان هي خپل عمل سموي نور ته دعوت ورته رنا دي انوم سورنا خامخاج کمنه پرابنه زم کو لاو بخم دي تلاره څکم علم باندې دي کاملند ذکر عام الیکہ نو الله رب العزت و تعالی رسول کی برادری سوالنا الله العالم المرسلين الله رب العزت سرہ محسنانو نہ محسنین چا تووی شر امتحان برداشت کی تو خندا پہچانا ترا خندا خندا تر امتحان کی برداشت کی سورۃ یوم نمبر 20000 تبوت او کنوزول کی سلورت ہے نمبر دے کم پر د صورتي ان کړو کې مخ کې وي امتحانات راځي نو دلته وي کامیابی ستالا کامیابی ستالا کامیابی د الله رب رضات تر کې دوی مراتب مخ کې وي امتحان راځي اوس هغه مساله ذکر کې چې کومه امتحانات راځي څرنګه مساله توحید مساله ذکرونه د توحید فدی که چه کنون امتحانات را دیم دعوه ده صورت بعد الفتح الوشارت بالفتح خوشحالی چې کنون ده کامیابای سرد مسئلی ده توحید نا دعوه لی ده کامیابای خوشحالی ورکی و سرد توحید مسئلی بیانه داردی ده پاریو حکمت چې کامیابی اللہ درکڑا نواز سنه چه توحید پریده دیا بر توحید خدمت خسکی دیر کې دویم چې بشارت د فتح ته ملاو شو نو توحید لا حضور ورته ک کومیادی ملاویږي نو په دې توحید بسګي ملاویږي ورته وجه نو د توحید ما صلاح ډیره چکنوره په زور او شور سره بیانې ابتداء بشارت د فتح بیا د اعلی کلي ذکر کړي په ناشنا انداز سره تفصيلي ساده او د امور مسلمهاونا او د زورونو نا امتیازاتو کې د روم د غلابې تذکره او فطره الله انتی فطرنا صالحا نبی رسول الله صلی الله علیه و د روميانو او د فارسيانو جنگ شو رومیان هغه کتاب وللو او روم ایرانیان چې ناګوت پرښتو دغې جنگ وو شو نو هغه ته کمنو روميانو بايله او ایرانيانو غته دل سماکې د مکی او ال تا څوم کتاب یا نی کنه هغه بت پرستو زمون بت پرستو وګټلا او تاسو کتاب یا بایلا یو ورځ بدا سره راضی چې مون به چې کم دنوم سکو ګټو او تاسو بسکو وی بایله خو په ثوروم ابوبکر ورته وی نه مون به ګټو تاسو بسکو وی بایله هغه ورته شرط کړه هغه وکړه شرط ځایزه ابوبکر ورته وی له سخان شو چې کم تاسو چې کمرو وګټلهلس سووفان به درپوم او کممونګ وګټه لوفان به س کوه پ صحی ده شراغې ابوب نبییر اسلام پ چې څ کوله پ شپې چې کمرنظر اشان دی کې خودو نوبی اسلام با دا سونه رالی د سونه رال و رومیان به کمزورخي رومیان بیا او ایرانیان به س کوېلی د به چې کمه جګ او داتې کوچی خدا او په او څو کو لږ کی او څو کو نو کې ځان بدل نه وای نو بي زایم ویلا بي زاتر نه هو کال څه لیکي نو pore یو نه مال تر نو هو لا څه pore دی څه توي بي زاب ابوبکر ور سره کلو نه لګي خيو یو یا دایون سره یې خيو نبی اسلام ور سره کلو نه فرضيات او قانون ابو بکر فلا تیرې دو هغه څلیو لکه کومه اواز ورک ویتل نه توما نه خوبانه ابو بکر ته د سټړیا تاسو زمونږ په لسکاله کمن شي ګټله حضرت څنګه تاسو ته چاوې دي نه كناره شهر ده تاسو تور ته را لاره شو مازاد کانون لسو خامس تل شي وانه شويه شو لسو لسو خامس تل شي هغه ورته ده صحیح ده لسکا لسکاله کې ویا تاسو ګټیا به منګټ او چې کمننو ننو اوخان بهوموي د ب نه یو کاالم کې بلکې لګ را ځ مخکې اوش وې چې رومیانو پلاننگ جوړ په د جنگ بیر زبرټګای په طوربانې ایرانیانو وی وروغ نهتو دا سبار وختې خلړاووي کو دپ وللی نه ومونګ ستاسو د جنگ تاان شوي دی حغمال دو دو دو او دولت په منکو صندوقونو کې دړلو اول دبیرته شو حوا او ته وی سیدان دې څ شپې تو خاني علي تو تقریبا څ خان پاګې باندې صندوقونه بار کړل صندوقونه دوه دوی چې کندنو یا درې دوی صندوقونه بار کړل په یو صندوق کې باندې کندنو خپل هوا او په بل صندوق کې باندې کندنو ور سره کسان مو دوا او یو ور سره چې کندنو د او, او سره وګراوه دا تقریبا سو تو شپکس توا زرو و پوری کسان دیوی او خان سره سرا اصله بلکل د اسپهان خارتا د ایران دارو خلافه تسکلل وردن نکلل اغیق و نور سر حقاست محفوظ کلوز دکت روغ کیدی جان او دیم لغکر تی کمون اغیق تیار دیم شمون پا دارو خلافه هم لو کو و تا سبال تا پا سر حب بانده راشی و طول لغکر بوله او زری نیق در علده چه کمدنو خان که نوانده شپی وی ساربه چې کمدنو ده غوکو پراندو اسپادا وی سعیده د کمنو د شپی شپی سندگونا پرانستل او کسانتینا را پارسیدل توری از غری عرصی او در خلافه ټول طول کو او جنگ چه دن شروع شو او ده بارنام حمله شوا رومیانو او گتلا پدک که کالبانی ده بدر شو ځکه وروسته په پداک کال نه بدر جنگ وشو مسلمانانو مو غټلا کاکرانو څخه بایلا په شنو غوی رښتیا شو ابوبکر خريطه سوال جواب کوي شو لغان باندې غراولېږي نبي رسول الله اوتې وڅات کړه څه تیواله الروم خيانلار کمزور کړو شغل او روميان نزيز مکه کې او دیسه کمونو په ځکه کمزورتي عادت نه درځي بیا وزوره ورشي ویسی اپیوی زنیر پر یسو کو لونو کی اللہ را دی اتیار مخیل فاتحنا و رشکل فاتحنا تدک کر از بانی با خوشعالش مومنان مومنان هم سو شو بیا خوشعالش بادر کی بین اثر اللہ مدد دا اللہ باننی یان سر الله شا اللہ رب و عزت مدد کی دار چاہ الله کی اواغ اللہ نجور عور و اغربان وعد اللہ لوز دا اللہ رب و عزت خلاس نکی اللہ دا وعد اتیار پلی یا لهونه ظاهره من علایات دنیا پوئیږي پدایني میرا له آیات دنیا د دې جون معمول نه پدې دنیا باندې کو د آخرت باندې پوئیږي د آخرت نه اوم دې غفلت کون کی اې فکر نه کولو کې په خلوډونو کې سوچ نه کولو دوران شینی دې پیدا کړی الله اسمعنا واسمک او سجمیه ذکرین إلا وله مغرطارد اخر غندولو አልباردنی تیمکاری زیاده دخل کنا ان الناس دخل کنا کو ملاقات در قلبان انکار کی عین دردی پزماکه وری ګوری ته سرامیشان دائم دای کسانو چمخ کیدینو و داړر سفر نه پتا پک کی اوړاولی وزمک او آثار الارض اوړاولی وزمک او داغ نشدیه باد کړه د او راوړلید پیغمبرانو صاحب دلینو انو ولاد زياده کیږي په دیوانه خو دې ځانونو زیاته کو بیا شان جامدار کسان چې بده او بعد د دیو جنا چې دروتنی کړي ولستنه د الله او کان مستا بهه صادون او دې څنګه نو اړې خورټو کې کولې قیامت را روانه کته بوللي الله شروع کړي بیا واپس کې دی او بیا هغه لا ته واپس تاسو او فار چودري قیامت یوشل مجرمون یا نه عمره وشي مجرمانو اوله مې كله مشرکاين او نه په دې نه نه شرکانو دي سفارشيان او دوی وو د ټول شریکانو له خپل انکار کړي او باور چې دوی کیامات په ده کال باندې جدا شيډه لېډه شي هر جا کسان چې مان وروه مال کړه نه دوی وو په باور چې خوښال کړي شي هر جا کسانی چې مان خپل انکار کړه او د ورځې ګڼې داسې د درو نسبته درو کله تاسو موږ ته ملاقات ورته اخیرا تا دا قرارک عذاب کې ودی هم د عذاب مو درونکو عذاب کې و حاضر سبحان الله نو توحید د فتح نارښتو د کامیابی نارښتو توحید خدمت پکای او کامیابی په دې باندې میلاویږي په پاک غنوږه الله پاک دا مناسب تر پاک غنی الله پاره کې فسبحان الله انفقد الله له پاور ټیم کې تم سونا شتا سما کام کوي او پاور ټیم کې شتا گزار کوي الله تعالی الحمد لله باسمان روزما کې او بوغد ما هم کې پاور ټیم څنګه کاوي يخرج الیار او او او باز مود د ژوندینه او ویهيل الارض بعد موتہ او ژوندې جسم کپس د اوچوالنه ذکر راغې و چې کوم راول استله شه دلایل د توحید ذکر او ځنې د خپل قدرت د الله دا چې پیدا کړی تاسو د خارونو بیا تاسو شو شو انسانانو چې خوروارو خوريګي تنتل شرو نو خار شوې خورې د خپل الله نه دا چې پیدا کړی تاسو د نفس پیدا تاسو د نفس نو دا چې آرام کوي لته وجالب انکم ودا او ګر زوره تاسو سرمیندا ما ودا تام مینا او مهرباني موضتاً بزوانای کی او رحمہ پا یوب البانی بیا خبکیجی بابا وابای بی بوداتو کی یا موضتاً الزما ورحمہ الولد این نفی ذالک آیات یقیناً تذیکی تکننو اغضا آیات اکرام خانخی دی در باردار قوم چغریفی کرکی ومن آیاتی اوزنگنو دن خدا نا پیدا که اللہ سماند اسمو کدی و اختلاف ورسنت قوم او ادن دجب بدلن در جب استاسو دے یو خ د ختو پارتې اردو ان انگلیش دا بل لهجر اصل کې هر سنه کوم د ځنی سړی جر خواږي او د ځنی سک لهجارو خپلی نه نودا جر لاه پرور ببدې را بللی والوان کوم اوز رنکوو استاسو یا ک ن په دی کې خامقام شووي للهعالی منین او ځې د خدا لانه مع نامه کوم خوب ستاسو د شپیو در ځې و را کو منفض او ټول ستاسو د فضل الله لانه یقیناً بده کې خامخانی قیاق قوم نشوړي او ځنه دې نو خدای الله نه آغدا له چې خې ساسو توغې خنا په فرض یې د تامي او راوړي د بارنو بو ځنه کې سر سرز مکا په دو څوارې نه یقیناً بده کې دلایل دي خامخا دلایل دي فرض اقوم شه د عقل نه کارقلي او ځنه دې نو خدای الله نه دا او انت کو م سماو ته دې ټنګل الله اسمان لره انت کو م سماو چې ټینګ دې اسمان دینې الله اسمان دې او دمسکه بیامري په کونډاله وا باندې سمج زده کوم بیا چروبلي تاسو لرا دا وات پرابله لور زده مکه نا صاحب یې وتا کراو دي اوهاري الله له بیا او سوت په اسمانه زموږ کې دي او داري والله صاحب دار او الله یاد زاد چې پیدا کوي چې کندنو شروع کړي پیداي شوبیا واپس کې دیناره او هو هوونه والے او د الله باندې اسان پرول مسول علی اواري الله کې الله هر دوور حکمت والا مثال ور ذکر کوي څان سره شریک نه برداشت کوي الله سره شریک برداشت کوي بیانې الله تعالیسته مثال خپل ځان نو عائشته استاسو دی واللہ سن استاسو د هغه نه چې مالکانه وي الله سونو استاسو یعنی سو. استاسو د وینځو غلامانو نه ای صد آرام فارغ مال او دولت کې چې درګړمې تاسو تاسو لام نو استاسو په هغه کې برابر فان چې سوان شیبتاسو په هغه کې برابر داخل کوي تخافون تاسو ریګي د خپلونو کارونو ناپسند یلی درښت تاسو د خپل تور ګرانو نا تربور ځان پرني سره نو کار ځان فروم 30000 که او الله سره مخلوق سمه سکے کی څیزدار که دا کارانګه تفصیل سره بیانومالونه فرض را کوم چې کله لري بلکې تابعدار تابعداری کې هغه شان چې ذاته کړي د خپل خیالونو بغیر من بذل لله نو فميات برسول الله کوبل اعظم کې شیخ القاظل اللہ تکمر اخریالنام نبی دین رسول گندالی پاکی موجه کل دین انیفا نیز کا مقصد ترغیب نیز کا مقصد ارادین کا چا بالکل لو اللہ دے اور تو تصبوت بیت توحید فیسرت اللہ الٹی دا قدرت اللہ اگڑے فترہ ناس پیدا اخری خلق اللہ پذیبانی دا تویت تیسری مثال دا یعنی ہر نفس منی کو ماحول تراکی لا تبدیل خلق لا مشدہ پیدائش دا اللہ لرا اندو دین د الله را د خوب مسته دا لیک دینن دا دین مضبوط خو زیاده خپل کو نه کوي ګنا مونې وینېلې شین دا کې الله تا او یری دی الله نا فبند کې د انسانو مکه کې د مشرکارونه دا وکړا ستانه چې تاسو نه سره خپل دین پکا مشیا او دې لري دله کول له زموږه مالد امپریون هاره وډلا راه باندې د دې سره دین خوشاله دا زور نه چې دا تکلیف وو خمار ما ورو ټانو راټه کې مورې ای بیا وای زما ستنا سوزر هر کله چوره سږی انسان تکلیف درا بلی دي اور سږی خلکو ته تکلیف درا بلی دي خپل بلړه را ګرځېدون کې الله عطا چې بیا وسکه الله دې ته مهرباني خپل طرفه منا صاحب جوړل دي نه در خپل سری صدر جوړي چې انکارو کې دا نعمتونه نا څور کړم دي دلرا په فائدې وو فائدو اخلي درته چوپ وشي تاسو نو څه دلیل درسټه امام زمانه نازل کړه مې د بلیبانو ستدل او وایې تکلم خدا جل بیان فیلاج چې دې صدر جوړی وایدا ربنا رحمتن دینه شکرته ګورا دې دی خپلې فائده باندې او کلا چور کورسوم خلقته اوسه کومه خلقته مې رباني خوشاله شي چور سيګري تکلیف ته وجدا امنا چې دې ګلیلا سنوده نظام جوړمتون نه صاحب ګلی نو امیده ارتنام دې مال او دولت تبتیزت وای او ها کوئی نه خدای قانون دې حای نو ګور دې شیخین الله ورکی په ډېره رزق لرام هغه سره چې خوشیو ته غيې یل کېن په دې امور مصلحه مال ورکه په دې اخرتو ګټو ځانما خلو پلوانو لا هغه دا غو غریب لا مسافر لا دا دې غراه کې سامرا چې ورېدو نو الله چرې را دې کې درځه منت یاد الله او دا کلم کامیاب و ما ته تم اواغاچ وررکوي تاسو د سوتنا دې دپاره چې ډیر کې معلوونې د خلکو کې نااج د در کې سره ومه کوي ف لار ب د الله ظانې ډیری سره و من د کاات اوغچ ورکوی د دکات چې راده به کوی دظمناد الله او لا پهمل مضفون دا خلک چې لون کې پلوژنو لرمم الله د غذا چې پ دا تاسو بیا برروسیید کې تاسو لره او بیا بمرې تاسو له بیا بژونديې تاسورانو حال من سره که کوم ایشتی جی.. چکو... دیدcause... دی صدار استا سنا آسو کو چکی منزالکو منشید دی کارونو نتاستا هم سسید ستا شرکانو کسکده سکی صبحانا نتیجا د الله او و بلندتر داغنه چدی صدار جوڑی زار الفسادو کل بر و ال د قبا حق ده شرک ده شرک ده وجه وچاولونده تباشی ما پریده ایراشی توییدو منی زار الفسادو کل بر و ال بار خارش و فساد وچا کپلانده که ده وجه نارینا انې لپاره چوسکه الله دې تا سنیدا مې راصابونه چکړې دي ځنې اعمالونه چکړې دي را شي پس شي ان خپل عمل بدرنګي ويني راو پس شي زه خیر له وګورې وګورم دي زما کې نو وګورې تر څنګ نشان جام ده که څنګه چې بخواو څنګه ونجام ده که څنګه چې مخيو وزيارت دې نه مشرکان پنځ کې موجد الدين القیم انې خامخې عادین مضبوط تا من قبلن یات یوم مخدر عبد الله غرضنا چنیشتہ واپس دیاله لره الله ترپا پدکر اووانی ما یو صداون دل ویل شي یا یو شقون او بچ وی کا فرقالای کبرو شاعنکار کو نو پدبان دی وبال کوفری چار چملکونه خپل ځان ته تیارې کئ چې فائدور کې الله اتسم راشي مان راول دی مال کړي نه کفزر قل مان انه الله رب یقین الله من نکي کافران سرا دوی ول انکار کئ زنیدن خودا اللہ ندارا چرالو زی اللہ بازنو لنا مغشرات جیری ورکو انکی خوالی وزیق حکم من رحمتی حدا چو سکی اللہ تعالیٰ سکر محروبان اینا خوالی تجریل کلکو بی امری حدا چو چلی گی لانچنا گردی حکم دا اللہ بانی ولی تب تقو من فضلی حدا چو اللہ تعالیٰ فضل لانا ولی اللہ کم تشکرون حردی دبارا چو تاسو خضر رکی ولی خضر سلام القبل په چا انکار کولو الله ته باکړو تاسو موږ ته باکی او یقینا را لګل موږ مقابل له قامخ سره پیغمبران ټول قرق قاممو ته نو راوړی دوی ته ثابت دلیو په تکمنه من الذین نو بدل موږ واغ صداه کسانو نش جرم کړو وکانه تعالی انار مو مومنین نو او چې کمنو په مون باندې مدد مومنانو نه دائم پساندل کړو چې د مومنانو مدد وکوم الله ریا رضا چرال ذی بانو نو چاتکی چې کمنو دا بازنوریا زولارا نو کولی کې الله تعالی را آسمان کې فایس دوبی سماک کې فرشتو ترن خو قید الله هاو ګرځې دې را کې سفن یو ټوټه ویني بچ کمنو صاحب کې چراولې میازولې را ورګلا چور سیږي ورسې الله تعالی را راته چاغې چې خوښې د خپل باندې یارونه نه صاحبې خوشاله هر یقینا غوي مخ کړې نه چې نازل کړې شپې دی باندې راوګورولې شپې باندې مخ کړې نه پینکی کی کیونه کی فاند وروګورای لاصاره رحمت الله هغه نو کنا قانون مهربانه ده الله تا چې سره مې ژوند کې رب دې سمکر را پزوتوال نه یقین انداز چې حرام خارې ژوند کې كون کوم لر الله الله ري قاري زبان قدرت والا بولین صلادین اورو مسفرہ او کچر دګر اولو دې کوم دې څکندنه سیلای نو اوږې نه دي پاسونو خپل لره مسقران نزول من بعد یک فرون مخاب قاشی ودی پاس دینا انکار کونکی انکار باقی یک فرون گنی اجا لونه لگوان دادا سرده دوم را دلیلون نصم را خبولی بیان چو بیا ام نمانی فاینکا لاتو اسمه الموتا قفاکیل یا تسلی یا تین انتا چکمینا نشیرون لیمونوتا ولاتو اسمه سمد دواء او نشیرون لکانوتا چگا شغا چکل شغا اکس دی واولی شاکونکی او نیتا لار خون کرنان نه اوورول تو مګرابه چاته چمان راړي پهتون زبانان دددي تاابدار تو مسللیمونونه دغاړ کې خد کې دا ن لا الله او الله ر غذا چې پذا کړي تاسو من هو ف د کمزوریان یعنی کمزوری وکي س مجاله من بعض سووفخواه بیا او الله پ د کمزورتيانانه تااق جوان کړي س مجاله من بعض کو زوف بیا چې کمو الله او جوه پ مضانه کمزورتیا و ګړو. پیداکی اللہ آگا چی را دیوکی پیداکی اللہ آگا چی را دیوکی آگا اللہ لے پو قدرت والا ویاو متاکو رسا یرد آخرت فاغارت سودری کی قیامت نوکا سمکی مجرمان مالا بی سوگیرسا چھدینے سرکڑے می بیدی او گڑاگنا او بچے ساد سرکڑے کازالی بکان لپکون دکارانگی با دیوالو نشی وقالدہ سینو وطولی لن وای باکسان چورک رشد او لقد تون فی کتاب الله ی خ ن تاسو وخت ت کړه دی فک د الله کوې ترقیامته پوري. فومل بعض مذا رض د پورته کېدلو خل تاسوپهږنا پهیو می زدو پکره بورنی کیا قسان بر را چې زیات کړ د معزه تو هم بانې ددي فلا مستاون او دا کوړله او پری شي هر الله برځانه کړی شي او نه بردي ملامه تو منلی شي و ق دره پلا اوس را شي ر بیاو ارمانون او بیاو ملامتونه قبلي او قرآن راشي يقينا بيان کړم خلکو ته په قرآن کې دار کې سمې او دار کې سمته ليلي نو مثالونه ورایم هم او کو تراول دي ته هر يوانه کا لا يقول ان الذين قاموا فريبا كسان تي كفر كذلك انتم الا اله تلون نه تاسو مغربات پر فباصل روان ذكران غمو نو ي الله حضُرُندا کسان باندې لاله مونږ چپويګينا صبر کاوي به اعتراضات کوي او کاميابي ستادا په سر د صورت کې الله ویلو يا ميزن يا پراخول مؤمنون پسبر ان ان الله يعط يکنه الله بالکل ولا استخفنک الذين سپوک ته مونږه نيتال را به همت ديول نيتال را کسا شري لری یقنکی واه